того екстремального тривожного літа 86 року. Після автокатастрофи, що забрала в неї дитину і чоловіка, і мало не вкоротила віку їй самій, упродовж двох років тяжкої недуги інна вивчала завдяки Олесю і будову реактора, систему його управління та аварійного захисту і принцип дії активної зони та заміни твелі не гірш від старанного стажера вона метикувала над схемами та устаткуванням цехів центрального залу, секретами роботи турбіни. Півроку повної нерухомості дали їй змогу зануритися у фізику реактора. З якоюсь маніакальною цікавістю, подібною до захоплення фаната, вивчала ця виснажена хворобою жінка параметри нормальної роботи чорнобильського реактора. специфіку конструкції та дії поглинальних стержнів Мінімально допустиме регламент незначення оперативного запасу реактивності четвертого енергоблока ЧЕС. Мабуть, тільки це нове життя, крайні завантаження мозку, досі закритої для неї інформацією, було її порятунком, ілюзією чистої сторінки. Її можна було запитати про надлишкову реактивність, з якої починається розгін на миттєвих нейтронах, і сказала б вона, не змигнувши, половина бети, уточнивши, що, за правилами ядерної безпеки, Швидкість збільшення реактивності безпечна при 0,65 бети. Вона популярно пояснювала Карпіні, що таке йодна яма і за яких умов починається отруєння реактора продуктами розпаду. Вона переповідала сусідці не чергу серію рабині Заури, а як на пульті ЧС оператор може контролювати стан активної зони реактора, зокрема параметри поглинання захисних графітових стержень. Вона відкрила для себе захоплюючий світ ядерної фізики, але він полонив її водночас захватом і страхом. Так холодок смертельного ризику пронизує тих безумців, чиї одержимість пізнання не спиняють особисті печальні наслідки. Та усвідомлення реальної небезпеки, в якій працюють люди, пов'язані з атомною енергетикою, з хімічною промисловістю, з найбільшими досягненнями людського генія, ятрили душу моральною неспроможністю тих, хто мав нести відповідальність за взаємодію людини і техніки. Інна мала живий, допитливий розум, тому їй було цікаво і страшно. Зрозуміти це дивне двоєдине почуття могли лише ті, хто заглядав у безодню, стоячи на її краю. Вона знала з розповідей і публікацій мала не кожен крок тих, хто був у ту роковану ніч 26 квітня учасником чи свідком трагічного експерименту і катастрофічного його результату. Як скорботна мати, вона була поруч з їхніми скорботними тіннями, щоночі незримим духом присутня там, що й набив час аварії. О, якби вона була мати Божа, вона б опустила покров над реактором, над містами і селами, над Україною та Білоруссю вона б урятувала всіх. Цілих два роки вона сама перебувала між життям і смертю. Линула вона сюди душею, була тут думкою і серцем. Тільки так рятувалася забуттям від власного горя. Друзі чудувалися хворобливому новому захопленню її, проте Карпівна схвалювала і розуміла її по-своєму. «Хіба не бачите, дитина тягнеться до більшого горя» аби забути своє. Чи вам її таку зрозуміти? Пустобрехи пустоголові. Воно й не диво. Як свого ума чи серця нема, то чужі не в поміч. А Інна знову і знову оповідала своїм провідувальникам у лікарні як фантастичний чи детективний сюжет про лихозвісну кнопку аварійного захисту, яка за 18 секунд до вибуху гримучої суміші Яскравою зловісною підсвіткою шкал показників сповістила операторам про початок трагедії. Тоді вони всі тільки й говорили про Чорнобиль. Вакуум інформації не згірш від ясновидю, ванги заповнювала заповнювали їм ця схибнута на Чорнобилі бідака. Олеся сам уже тоді шкодував, що вона витягла з нього геть усе, над чим сушив свій мозок у пошуках інших варіантів незворотних подій тої ночі. Перший час по аварії він і сам, ні про що інше не міг думати. Тепер він не хотів і згадувати про аварію. І все ж таки, ну якби не заїло ті кляті стрижні захисту на двох метрах, якби вони впали на сім, як належало, чи якби не відмикали систему аварійного охолодження реактора. Та це ж, здається, одна з умов експерименту. Система була опломбована з другої години дня. Вони, бач, теплового удару боялися а подали б воду у реактор, звільнилися б від надлишкової реактивності. Ти розумієш? Попервах Олесь мало не плакав, популярно пояснюючи їй причини парових вибухів та ядерної реакції. Розумієш, це прокляття. 211 стержнів у каналах реактора. І аварійні, і ручні, і автоматичні. Вони там і потужність заданого рівня підтримують і знижувати її можуть автоматично і вручну. Та навіть ланцюгову реакцію цими стержнями вважалося можна зупинити, аби тільки 30 стержнів було занурено в активну зону. Ну а потужність почала падати, треба було виймати стержні, зменшувати їх в активній зоні, і навиймали. Коли отямилися, що реактивність росте, начальник зміни –